A Lukács írása szerint való Szent Evangélium, negyedik fejezet. Jézus pedig szent lélekkel telve visszatér a Jordántól, és viteték a lélektől a pusztába, negyven napig kísértvén az ördög által. És nem evék semmit azokban a napokban, de mikor azok elmúltak, végre megéhezék, és mondanék ki az ördög. Ha Isten fia vagy, monddek őnek, hogy változzék kenyérré. Jézus pedig felele néki, mondván... Megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Majd felvívén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatáné e föld minden országait egy szempillantásban, és mondanéki az ördög, Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Felelvén pedig Jézus mondanéki. Távolsz tőlem, sátán, mert megvan írva, az urat, a te istenedet imád és csak néki szolgálj. Azután Jeruzsálembe vivé őt, és a templom ormára állítván mondanéki: ki, A isten fia vagy, vesd alá magad innét, mert megvan írva, az ő angyalinak parancsol te felőled, hogy megőrizzenek téged. És kezökben hordoznak téged, hogy valamiképp meg ne lábadat a kőbe. Felevén pedig Jézus mondané ki, megmondatott, ne az Urat, a te Istenedet, és elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozék tőle egy időre. Jézus pedig megtére a léleknek erejével Galileába, és híremérené ki az egész környéken, és ő taníta azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenek tört és méne názáredbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint napon a zsinagógába, és a olvasni, és adák ki az Ézsaiás prófét a könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyita, ahol ez vala írva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És behajtván a könyvét átadál szolgának, és leüle, és a zsinagógában mindenek szemei, őreávalának függesztve. Ő pedig kezdve hozzájuk szólani. Ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra. És mindjárt bizonságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszédein, amelyek szájából származtak és mondának. Avagy nem a József ez, És mondanéki. ki. Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem. Orvos, gyógyis meg magadat. Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban is cseleked meg azokat. Mondda pedig, bizony mondom néktek, egy proféta sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be volt zárva, úgy, hogy az egész tartományban nagy éjség volt. Mégis azok közül senkihez nem küldetett illés, hanem csak szidonnak, szarettájába az özvegyasszonyhoz. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben, de azok közül egy sem tisztult meg, csak a szériából való Naámán. És Betelének minnyájan haraggal a zsinagógában, mikor ezeket hallották. És felkelvén kiűzék őt a városon kívül, és vivék őt annak a hegynek szélére, amelyen az ő városuk épült, hogy onnan letaszítsák. a szítság. Ő azonban közöttük átmenve eltávozék, és leméne Kapernaumba, Galilea városába, és tanítja vala azokat szombat napokon, és csodálkozának az ő tudományán, mert beszéde hatalmas vala. És a zsinagógában vala egy tisztátalan ördögi lélektől megszállt ember, aki fennhangon kiálta, mondván, miközünk hozzád, Názereti Jézus, jöttél, hogy elveszíts minket, ismerlek téged ki vagy, az Istennek a szentje. És megdorgálja őt Jézus, mondván: Némúj meg és menj ki az emberből! És az ördög azt a középre vetvén kiméne belőle, és nem ártanék ki semmit. És támad a félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek, valamondván. Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és kimennek, és elterjed a hírő felőle a környék minden helyén. Azután a zsinagógából eltávozván, a Simon házába méne. A simonnapa pedig nagy hideglelésben feküdt, és könyörögtek néki érette. És Jézus mellé álván megdorgálá a hideglelést, és az elhagyá őt, és ő azonnal felkelvén szolgál a nékik. A naplementével pedig mindenek, akiknek különféle betegeik vannak, ő hozzávívék azokat, ő pedig mindegyik őjükre rávetvén kezeit, meggyógyítá őket. Sokakból pedig ördögök is mentek ki, kiáltozván és mondván, Te vagy ama Krisztus, az Isten fia, de ő megdorgáván, nem engedi őket szólani, mivel hogy tudták, hogy ő a Krisztus. A nap fölkeltekor pedig kimenvén, puszta helyre méne, de a sokaság felkeresé őt, és hozzámenének, és tartóztaták őt, hogy ne menjen el tőlük. Ő pedig mondanékik. Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Istennek országát, mert azért küldettem, és prédikálval a Galilea zsinagógáiban.